Wir lösen sie, glaubt mir, nur. nur. noch einen Tag Schule. George freute sich schon auf ihre Cousins Julian und Dick und ihre Cousine Anne, die wie immer nach kiran kommen wollten, um die Sommerferien mit ihr zu verbringen. Auch Timmy, der Hund, war schon ein wenig aufgeregt. Ganz so, als würde er seine drei Freunde bereits in der Ferne wittern. Am Nachmittag vor dem letzten Schultag klingelte das Telefon. Kirin, hallo? Hallo, Tante Penny. <lacht> hallo, Julian. Ähm, ist George, da? Ich, ich, ich möchte etwas mit ihr besprechen. Ja, sie spielt draußen mit Timmy. Warte, ich ruf sie. Ich komme. Moment, Julian. Bin schon da. Das ging ja schnell. Hier, George. Hallo, Julian. Na, äh, wann kommt ihr in Karen an? an? Ähm, George, ich wollte dich eigentlich was fragen. Was denn? Schieß los. Also, äh, das ist so, mein bester Freund Vince ist mit seinen Eltern nach Frankreich gezogen. Seine Mutter ist doch Französin. Ja, ich weiß. Äh, und deshalb rufst du mich an? <lacht> Nein. Es ist so, Vince hat mich für die Sommerferien nach Calais eingeladen. Oh. Dick und Anne sollen auch mitkommen. Der mhm. nee, ist am Ärmelkanal, direkt gegenüber der englischen Küste. Ich weiß, wo Calais ist, Julian. Ja, dann schöne Reise. Ja, George, was denkst du jetzt? Äh, ich wollte dich fragen, ob du mitkommen willst. Zusammen mit Timmy natürlich. Ach so. Äh, wie kommt man denn nach Calais? Wir wollen mit dem Zug durch den Eurotunnel fahren. Der geht unter dem Meer hindurch nach Frankreich. Aha. Für Timmy müssten wir eine Sondergenehmigung beantragen. Aber okay. da ist mein Vater schon dran. Ui, das ist ja klasse. Natürlich will ich mitkommen. Ja, sehr gut. Äh, Mutter, äh, kann ich mit Julian, Dick und Anne er nach Frankreich fahren? Moment, gib ihn mir bitte. Wollt ihr da ganz allein hinfahren, Julian? Äh, äh, nein, Tante Fanny. Wir steigen nur in Ashford allein in den Zug. In Calais wartet mein Schulfreund mit seinen Eltern auf uns. Und im Zug wird uns ja wohl kaum was passieren. Na gut, aber ich will noch mal mit deinen Eltern sprechen. Ja, klar. Wir bringen George dann mit dem Auto nach Ashford. Ähm, da ist noch eine Sache. George braucht einen Reisepass. Den habe ich schon längst. Vater wollte mich mal auf eine Reise nach Spanien mitnehmen. So. Dann ist aber nichts draus geworden. Okay, jetzt brauchst du ihn auf jeden Fall. Unser Zug fährt übermorgen um 13.50 Uhr. Und vorher müssen wir durch die Passkontrolle. In Ordnung. Wir werden pünktlich sein. Bis dann, Julien. Okay, bis übermorgen. Grüß Dick und Ann von mir. Mach ich, George. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Voller Vorfreude stürmte George in ihr Zimmer, um ihre Reisetasche zu packen. Und dann zählte sie die Stunden, bis es endlich soweit war und sie und Timmy mit ihren Eltern im Auto nach Ashford fuhren. Im Bahnhof sah es fast wie auf einem Flughafen aus. Die große gläserne Halle war voller Menschen. Es gab mehrere Fahrkartenschalter und jeder, der im Zug nach Frankreich mitfahren wollte, musste durch eine Ausweiskontrolle. Wo habt ihr euch denn verabredet, Fanny? Na, eigentlich hier in der Schalterhalle. Na prima. Ihr wimmelt es von Menschen. Ich hab's schon aufgespürt. Hallo hey, Timmy, alter Sportsfreund. Hey, hallo, Julian, Dick und Ed. Hey, hallo, George. Uh, das klappt ja super. Fanny Quentin. No no hallo. So sieht man sich wieder. Hallo. <lacht> hört sie <sich> mit <lacht> Habt ihr noch mal mit Wins Eltern telefoniert? Ja, natürlich, Fanny. Sind sie auch bestimmt am Bahnhof, wenn die Kinder drüben ankommen? Aber ja, du musst dir keine Sorgen machen. Und schließlich ist doch Julian dabei. Der wird schon dafür sorgen, dass nichts schief geht. Nicht wahr, mein Großer? Hast du die Tickets eingesteckt? Klar doch, Vater. Tja, dann solltet ihr vielleicht bald mal durch die Ausweiskontrolle, bevor der Zug ohne euch abfährt. Habt ihr eure Reisepässe parat? <lacht> Natürlich. Also dann macht's gut. Ja. Tschüss. Ja, tschüss, Kinder. Und achtet auf die Ansagen, die im Zug gemacht werden. Machen wir. Auf jeden Fall. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Ach, danke. danke. Tschüss. Bald. Und ruft an, wenn ihr angekommen seid. Tschüss, macht's gut. Wiedersehen, Kinder. Als und Bis hoch. bald. An einem Schalter zeigten die fünf Freunde ihre Reisepässe vor. Dabei erfuhren sie auch, dass es in Frankreich keine weitere Kontrolle geben würde. Dank der Sondergenehmigung konnte auch Timmy die Kontrolle passieren. Kurze Zeit später fuhr der Zug ein. Er war bereits in London gestartet. Er bestand aus mehreren Großraumwagen und war schon ziemlich gut besetzt. Im Wagen der fünf Freunde hatten etwa 40 Passagiere Platz. Auf einer Seite reihten sich Einzelsitze hintereinander, auf der anderen konnte man zu zweit nebeneinander sitzen. Die vier Plätze, die für die Freunde reserviert waren, befanden sich einander gegenüber an einem Tisch. 43, 45 44 und 46, Aha. ja. Das sind unsere Plätze. Ui, so ja, du super. So, mir deine Tasche, ja, ja. Ach, danke, Julian. Kein Problem. Ähm, und darf ich bitte in Fahrtrichtung fahren? Schwer. Beim Rückwärtsfahren ja. ist mir schon mal übel geworden. Klar doch. Und Timmy, du dann. legst dich hier unter den Tisch. Ähm, da störst du niemanden. Komm hierher. Kannst du mir Komm her. So ist es fein. Ja, mach Platz. Ich? Das gut. Also, was macht ihr mach denn, wir denn für einen Lärm, Kinder? Ja, Und dann noch mit deinem Hund. Wir sitzen direkt hinter euch und können alles genau mit anhören. Oh, Entschuldigung. Wir werden ab jetzt leiser sein, ja? ja? Und mein Hund hat eine extra Genehmigung. Und wo sind eure Eltern? Die die, die sind in England geblieben. Zuquan können wir nämlich schon allein. <lacht> ja, so schwer ist es ja auch nicht. Also in meiner Kindheit wäre so etwas unmöglich gewesen. Ja. Ja. Habt ihr gehört? Ja, es geht los. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir unser Meer. Der Zug setzte sich in Bewegung und fuhr bald mit sehr großer Geschwindigkeit Richtung englische Küste zum Eingang des Tunnels. Laut Fahrplan sollten sie schon in etwa einer halben Stunde in Frankreich sein. Der Tunnel fängt an, jetzt fahren wir direkt unter das Meer. Oh, wie aufregend! Naja, irgendwie schon, aber zu sehen gibt es nichts mehr. Ja, das stimmt. Wir könnten was spielen. Wie wäre es mit Stadt am Fluss? Ich habe ein paar Zettel mitgenommen. Hast du auch Stifte? Ja, Moment mal. Oh, das sind nur drei. Hast du noch einen, Julien? Ich glaube nicht, aber vielleicht können wir uns einen borgen. Der Mann dort löst ein Kreuzworträtsel. Vielleicht hat er ja noch einen Kuli. Entschuldigen Sie? Was? Meinst du mich? Äh, ja, ich äh, wollte Sie fragen, ob Sie uns vielleicht einen Stift borgen können. Ja, Ja, ich hab's. Sehr gut. Ach, hier. Bitte. Danke. Vielen Dank, Mr. Chapman. Danke, Mr. Chapman. Ich bin George. Sie bekommen Ihren Kuli bald wieder. Ja, ja. Schon gut. Also gut, dann fangen wir an. Ich sage im Gedanken das Alphabet auf und mhm. Dick sagt Stopp. Mhm. Und den Buchstaben, an dem ich gerade bin, um den geht es, okay? Oh, klar. Okay. Okay. Okay. okay. Also, äh, A. Stopp. Ach, ist das normal? Ich Zug ist Zug geblieben. Warum hat der Zug angehalten? Doch genau. hoffentlich nicht, weil Dick Stopp gesagt hat, oder? Das wäre ja was. Ich kann es sicher nicht. Das, das, das war super Zufall. Wir haben leider ein technisches Wissen. Anne, wir sicher umgehen. Ich bin ja, im Herr Schaffner, sind Sie da? Hallo? Wie kann denn das sein? Ja, wir zu so einen Zug nicht vorher gewartet. Ich muss in Calais meinen Anschluss bekommen. Es geht bestimmt gleich weiter. Spielen wir einfach unser Spiel, okay? Also, wir müssen gleichzeitig anfangen. Und wer als erstes fertig ist, hm? genau. Äh, welcher Buchstabe war dran ein? H. H, okay. genau. Ah, die Plätze. Fertig. Ja, sicher. los. Los. <lacht> Ja, äh, ja. Was ist denn das jetzt? Das Licht ist ausgegangen. Ich, mhm. ich würde sagen, das sieht nach einem Stromausfall aus. Mhm. Ja, <lacht> so? Gut möglich. Dann hat jetzt auch noch der Notstrom versorgt. Hast du deine Taschenlampe dabei, Julia? Ja, habe ich in meiner Hosentasche. Moment. Da ist sie. Und eine. Das geht nicht. Ja. Da sind wohl die Batterien ja. alle. Ja. Und äh, ich habe äh, meine nicht dabei. Ja. Alles gut, hier ja, ist ja gut. ganz ruhig. Da kommt der Schafter. So, Moment, Moment bitte. Was Dankeschön. Denn, Vielen Dank. Los? Kein Grund zur Sorge, meine Herrschaften. Ist es ist nur ein Stromausfall. Aha. So, Aha. wir werden die Ursache sicher gleich finden. Na, Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen, ja? Aha. Bitte bleiben Sie aus Sicherheitsgründen Aha. auf Ihren Plätzen. Okay. Ja, das ja. <lacht> <haben> wir sonst? <lacht> Na gut. Okay. Oh nein. Hä? Hätte ich bloß nicht so viel Limonade getrunken, als wir auf euch gewartet haben. Wieso hast du Bauchschmerzen? Nein, das nicht, aber... Ich müsste ziemlich bald mal meinen Platz verlassen und äh, einen gewissen Ort aufsuchen. Ah, oh. Aber es wurde leider gesagt, dass alle sitzen bleiben sollen. Ich weiß, aber das kann ich leider nicht. Dick. Bis gleich. Bis gleich. Es war stockdunkel im Zug und Dick tastete sich durch den Gang zwischen den Sitzen und kam nur sehr langsam voran. Schließlich erreichte er das Ende des Abteils und erkannte den Geruch von Reinigungsmitteln, wie sie auf Toiletten verwendet werden. Hier ist eine Tür. Muss ich nur noch den Griff finden. Hier ist sie. Ja. Geht nicht auf. Vielleicht, vielleicht in die andere Richtung? Auch nicht. Hallo? Ist da er besetzt? Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort. Wie blöd. Dann muss ich wohl warten. Dick wartete. Doch hinter der Tür tat sich nichts. Schließlich gab er es auf und tastete sich durch den nächsten Großraumwagen, bis er das Ende erreicht hatte, wo sich wieder eine Toilette befand. Das dauerte natürlich eine Weile und N. machte sich bereits Sorgen. Wo oh, bleibt dick nur? Ja, schon ganz schön lange weg, oder? Ja, so im Dunkeln braucht halt alles eine Zeit, denke ich. Also mit mir ist das alles ein bisschen unheimlich. Ja, mir auch. Was stellen Sie sich vor? Hier wäre jetzt ein Taschendieb. <lacht> ja, das ist aber kein schöner Gedanke. Äh, ja, William, du bitte mal, holst du mir meine Tasche Angst von der Ableitung? Äh, ja, Taschen. ich habe meine auch lieber ähm, bei mir. Kannst du mir die äh, unterholen? Die ja. Du ja, du kannst vertrauen. Ich ja, du ich mir vertrauen. Das ist mir überhaupt nicht geheuer Wirklich? hier. die Leute jetzt alle auf, um ihre Taschen herunterzuholen? Sie fühlen sich vielleicht sicherer, wenn sie ihre Sachen auf dem Schoß haben, jetzt wo sie nichts mehr sehen können. Aber auch übertreiben, aber äh, Tja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Na, ihr habt gute Reden, Kinder. In euren Taschen befindet sich ja vermutlich nicht mehr als ein paar Hosen und T-Shirts. Also ich, ich habe mein Lieblingskleid mitgenommen. Hm. Schön. <lacht> Na, wenn es keine größeren Werte sind. Oh, das denn wissen? Da fällt mir ein, ich sollte wohl besser mal nachschauen, ob dieses Ding noch da ist. Hm? Ja. Hm? Na, also, Suchen Sie etwas, Mrs. Kelly? Ja, ich habe es extra in meine Handtasche getan, weil es von höchstem Wert ist. Warten Sie, ich habe ein Feuerzeug dabei. Hier. Oh, danke. Aber damit komme ich auch nicht weiter. Also wer weiß, welcher Langfinger sich da schon bedient hat. Moment mal, hier streuen doch jemand herum. Halt! Stehen geblieben. Äh, au, was soll das? Lassen Sie mich los. Dick, wo warst du so lange? Ja, ja das würde ich auch gern mal wissen. Äh, Vermutlich auf Beutezug. Bitte? Wie können Sie denn sowas so behaupten? Ja, also warum stromert der Junge denn im Dunkeln herum, obwohl das verboten ist? Entschuldigen Sie, Mrs. Kelly, aber es, es gibt nun mal bestimmte Notwendigkeiten, die sich nicht aufschieben lassen. Ja, so ja. ist es. Und was ist mit dem Kuli, den ihr euch eben ausgeliehen habt? Soll damit sein? Der ist bestimmt auch schon in einer von euren Hosentaschen verschwunden. Also, also jetzt sagen Sie mal ehrlich. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind keine Diebe. Und wenn es Sie beruhigt, dann geben wir den Kuli sofort zurück. Mhm. Ja, ja, ja. Wir können ihn ohnehin nicht mehr gebrauchen. Ohne Licht. So aus. Genau. Mr. Chapman? Hier ist der Kuli. Vielen Dank. Ja, danke Mr. Chapman. – Äh, Mr. Chapman? – Was ist denn? – Er reagiert nicht. – Naja, vielleicht ist er in der Dunkelheit eingeschlafen. – Hm. Ähm, ob wir ihn mal antippen? Hm? Was meint ihr? – Okay. Aber nur ganz vorsichtig. – Mhm. Moment. – Was ist los? Äh, – Ich glaub, da Ich glaub, da ist niemand. Really? – <lacht> Nein, der, der Sitz ist leer. Hm. Ähm, komisch. Ähm, Mr. Chapman, sind Sie hier irgendwo? Wir wollten Ihren Kuli zurückgeben. Geht das ein bisschen leiser? Also. Vielleicht ist Mr. Chapman ja auch auf der Toilette. Hm. Die war nämlich zu, als ich rein wollte. Und, und deshalb bin ich zur Nächsten gegangen. Dann wäre er jetzt schon sehr lange auf der Toilette. Ja, das stimmt. Ah. Und wenn er ein gesundheitliches Problem hat und Hilfe braucht? Ja, wir können ja mal nachschauen. Ja, ja, okay. Ja, Kommt, ich, ich zeige ja, euch den Weg. Ja, hier ja. da, ihr oh. sollt oh. doch sitzen bleiben. Wir sind gleich wieder da. Hier lang. <lacht> Getan? Nee. Schon bald hatten sich alle fünf an die Toilette herangetastet. Doch die Tür stand offen. Und als Julian mit den Händen durch den kleinen Raum fuhr, stellte er fest, dass niemand darin war. Und? Also, hier ist er nicht. Hm. Ach, komisch, wo kann Mr. Chapman denn sein? Vielleicht ist er ins Bordbistro gegangen. Auch möglich. Haben wir eigentlich Limonade im Gepäck? Och, Dick, die Zug verdaut doch keine Ewigkeit. Da haben wir keinen Proviantkoffer mitgenommen. Oh, ich habe aber Durst. Ja. Und wenn wir ins Bistro gehen und Limo kaufen? Ja. In dieser Dunkelheit. Wir nehmen natürlich Timmy mit. Er sieht im Dunkeln viel besser als wir. Logisch. Seine Vorfahren waren nachtaktiv, so ähnlich wie Wölfe. Hört, hört. Selbst in der größten Not kann man von meinem schlauen Bruder noch was lernen. <lacht> wow! Also, viel Glück, ihr beiden. Kommt, Dick. Wir gehen am besten zu unseren Plätzen zurück. Ach, was, auf die Idee wäre ich jetzt niemals gekommen. Na klar. Los. Okay, los, komm, Dick. Julian hatte recht, Timmy lief zielsicher durch die Gänge der großen Waggons. George hatte ihn an der Leine und folgte ihm, während sie an der anderen Hand Anne hinter sich herzog. So kamen sie in die Nähe des Bistros, das am Geruch von frischem Kaffee zu erkennen war. Ich glaube, wir sind da. Siehst du das auch Ja. Uh, uh, uh, ups. Uh, aber uh, Warte! Ist das ein ich bin nur über irgendwas gestolpert. Hier oh, scheint es ja ziemlich voll zu sein. Also ich, sind, ich hätte gern drei Flaschen Mineralwasser. Wir können doch die Getränke nicht horten. Und Wir wollen auch noch etwas. Nur mal ganz langsam herrschaften. Meine Kästen mit Wasser sind leer, ich, ich, ich muss erst mal herausfinden, was ich noch habe. Was? Das kann doch nicht sein. Wenn wir hier noch Stunden festsitzen? Ich glaube schon, Leute, die sind nach einem Tag ohne Wasser verdorstet. Jetzt malen Sie doch nicht den Teufel an Ach. die Wand. Bewahren Sie Ruhe. Also, in den Flaschen, die ich hier führen kann, das, das muss Limonade sein. Mehr habe ich leider nicht. Ich bitte um Verständnis. Na, haben wir ja Glück gehabt. Eine Limonade, bitte. Wo ist dann das Ende der Schlange? Hier, Mädel. Reich mir deine Hand. Hier ist meine. Wo? Ach, da. komm Kommen. Mhm. Wir müssen hier. Okay. Aber lass bitte meine Hand nicht los, ja? Keine Sorge. Los, Timmy. hier. Was war das? Ist hier ein Hund? Das ist doch verboten. Mein Hund hat eine Sondererlaubnis. Und keine Sorge, Timmy tut niemandem etwas. Na, das hoffe ich doch. Bekomme ich jetzt meine Limonade? Ja, doch. Bitte schön. Zwei, zwei Pfund, bitte. Ja, einen Moment. Sind Sie sicher, dass das zwei Pfundnoten sind? Ja. Nicht, dass Sie mir jetzt ein 50er gehen. Ich stehe, ich habe eine Taschenlampe. Kann mal drauf leuchten. Oh, vielen Dank, ja. Das ist sehr gut. Prima, ja, das, das sind die richtigen Scheine. Hm. Machen Sie die Lampe ruhig wieder aus. Ach, Batterie okay. schon, ne? Gut. Wer weiß, wie lange wir hier noch rumsitzen. George, wie bekommen wir jetzt eigentlich raus, ob Mr. Chapman hier ist? Ich finde, wir sollten ihn einfach rufen. Ja, okay. Mr. Chapman, wir wollten hier einen Kuli zurückgeben. Mr. Chapman, sind Sie hier? Mr. Chapman? Keine Antwort. Nein. So ein Passagier kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Schließlich waren Anne und George an der Reihe bekamen noch zwei der letzten Limonadeflaschen und machten sich mit Timmy auf den Rückweg zu ihrem Abteil. Und wieder hielt sich Anne ganz fest an der ausgestreckten Hand von George fest, während George sich von Timmy durch die Dunkelheit ziehen ließ. Brav, Timmy. Ach, wie gut, dass wir dich mitnehmen durften. Huch, was ist jetzt los? Warum gehst du nicht weiter, George? Timmy ist stehen geblieben. Also hier Hier sind lauter Koffer. Das muss ein Gepäckregal sein. Was kann er denn daran so aufregend finden? Ich weiß nicht. Er scheint an etwas zu zerren. Timmy, was machst du da? Was hast du denn? Na komm. der ja, gib Jetzt ja, du bist brav. Das ist ein Stoffbeutel oder sowas. Vielleicht ist was drin, worauf Timmys seine Nase empfindlich reagiert. Also, hier ist etwas aus einem ziemlich dicken Stoff. Fühl mal an. Hm, das fühlt sich wie Tweetstoff an. Was ist denn Tweetstoff? Das ist ein dicker Stoff aus Wolle, aus dem man Jacken und Mäntel macht. Das Jackett von Mr. Chapman zum Beispiel, das war aus Tweet. Und wenn es das Jackett von ihm ist? Das würde erklären, warum Timmy auf den Geruch reagiert. Aber warum sollte Mr. Chapman sein Jackett ausziehen und hier verstecken? Wir sind doch noch weit weg von unserem Abteil. Und wenn er es ausgezogen hat und jemand anderes hat es gestohlen? Nehmen wir es mit. Okay. Vielleicht ist er hier wieder da und wir können ihn fragen. Und wenn es nicht sein Jackett ist, bringen wir es einfach wieder hierher. Gute Idee. Los, weiter geht's, Timmy. Zur selben Zeit durchsuchte Mrs. Kelly im Abteil der fünf Freunde noch immer ihre Handtasche nach ihrem Ding von höchstem Wert. Es gibt's doch nicht. Irgendwo muss es doch sein. Mrs. Ä Kelly, ich will ja nicht zu neugierig sein, aber... Was suchen Sie eigentlich? Mein Goldbarren, ja. Mr. Fox. Na ja, also es ist nur ein ganz kleiner. Ich wollte meiner Nichte eine Unze Gold zur Hochzeit schenken. Aha. Ja. Wenn die <lacht> nicht am Ende doch der kleine Gauner geklaut hat. Den lasse ich durchsuchen, sobald er wieder Licht brennt. Hast du das gehört, Julien? Ja. Sie verdächtigt mich immer noch. Ich weiß ich bewahre solche Goldstücke ja immer in der Brieftasche auf. Oh, Mr. Fox, da sagen Sie was. Warten Sie mal, das stimmt ja. Das habe ich völlig vergessen. Wo ist denn mein Leder Lederetui? Da habe ich meine Dokumente drin. Fahrkarte, Reisepass, ja. Ah, da ist es. Hörst du das dick? Mhm. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Tatsächlich, ja. da ist das Goldstück. Was für ein Glück. Jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Tja, wer hätte das gedacht? Ähm, äh, sagen Sie, Mrs. Kelly, äh, haben, Sie denn, haben Sie denn gefunden, was Sie vermisst haben? Hm? Oh ja, mein Junge. Oh, ich bin so froh. Ach, ein Glück, was? Na, Mrs. Kelly, haben Sie vielleicht eine Tafel Schokolade dabei? Was? Nein, wieso? Habe ich nicht. Wozu? Na, Sie haben den Jungen ja wirklich böse verdächtigt. Da hat er doch eine kleine Entschädigung verdient. Hm, das ich schlecht. Mir mir würde ja schon reichen, wenn ich mal ein echtes Goldstück anfassen dürfte. Oh, ich gebe dir doch nicht mein Goldstück, wenn es stockfinster ist. Mrs. Kelly, wollen Sie ihn schon wieder verdächtigen? So? Das tue ich doch gar nicht. Würden Sie einem Lausebengel etwa in völliger Dunkelheit echtes Gold aushändigen? Das würde ich nicht nur, das tue ich jetzt. Moment mal, Jungs. Wartet. So. Moment. Hier. Ich habe nämlich zufälligerweise... Auch eine Unze Gold dabei. Das ist richtig. Dick, äh, gibst du mir deine Hand? Äh, ja, gern. Hier, ja. Mr. Fox. Ja. Oh, das ist aber nett. Danke. Also, das, das. das fühlt sich schon irgendwie wertvoll an. Ja. ja also, mal. also, Mr. Fox. Eigentlich habe ich doch bei dem Jungen etwas gut zu machen. Also, Dick, bitte hier, wenn du willst. Kannst du mein Goldstück ruhig auch mal in die Hand nehmen? Wirklich? Hier ist es. Danke. Mrs. Kelly händigte Dick nun auch ihren kleinen Schatz aus. Und so kam es dazu, dass er plötzlich in jeder Hand ein Goldstück hielt. Wow. Vielen Dank, Mrs. Kelly. Wie viel ist so ein Goldstück eigentlich wert? Kommt ganz auf das Gewicht an. Eine Unze wiegt 31 Gramm und kostet fast 1.000 Pfund. Oh. Ja, haben Sie mir denn beide eine Unze gegeben? Also, ja. ja ich, ich, und zwar 999er Feingold. Ja, ganz genau wie ich. Ja, Das ist merkwürdig. Die beiden Stücke sind nicht gleich schwer. Das kann überhaupt nicht sein. Was sagst du da? Doch, ich bin mir ganz sicher. Mr. Fox hat mir sein Goldstück in die, in die rechte Hand gegeben. Und das von Mrs. Kelly ist in meiner linken. Und, und das ist eindeutig leichter. Ja? Ja, wirklich Hier, Julie, probier mal. Das ist das von Mrs. Kelly. Hast okay. du? Hab ich ja. Und ähm, das von Mr. Fox. Alles so. klar. Okay. Also, was sagst du? Ja, tatsächlich. Aha. Das ist ja, schwerer. Ja. Sorgsam darauf bedacht, die beiden Goldstücke nicht zu verwechseln, überprüften zuerst Julian, dann auch Mr. Fox und schließlich Mrs. Kelly die Entdeckung von Dick. Und alle kamen zu dem gleichen Ergebnis. Ja, du hast recht, Dick. Mhm. Oder? Das eine Goldstück ist tatsächlich leichter als das andere. Aber das kann doch gar nicht sein. Und ihr seid sicher, dass das leichtere meins ist? Mhm. Ja, das können wir ja Auf nachprüfen, sobald wieder Licht ist. Mhm. Schließlich ist in jedem Goldstück eine Nummer eingeprägt. Ich habe mein Zertifikat mit der Nummer auch dabei. Okay. Und Sie? Ja, was denken Sie denn von mir? Natürlich habe ich es dabei. Ja. Hm. Aber was bedeutet es denn, wenn, wenn ein Goldbarren leichter ist als der andere? Hm. Äh Der leichtere ist dann vielleicht kein pures Gold. Oh, ja, oder ja. eine Fälschung? Hast du das kann falsch? sein. Die Frau hat Falschgold gekauft. Na, was ist das denn schon? Warum richtig? kaufen Leute eigentlich solche Goldbarren, ja, Julia? Na, weil Gold sicherer ja, ist als Geld. aber ja. was kann denn an Geld äh, unsicher sein? Hm. Also, nehmen wir mal eine Tafel Schokolade. Mhm, okay. Als du klein warst, hat eine Tafel einen Pfund gekostet, richtig? Stimmt. Heute kostet sie meistens, naja, ein, ein Pfund 20. Siehst du, hättest du die Schokolade nicht aufgegessen, könntest du sie heute verkaufen und würdest 20 Cent gewinnen. Das ist ja Unsinn. Hätte ich sie nicht gegessen, dann wäre sie doch nur schlecht geworden. Die würde heute niemand mehr kaufen. <lacht> das stimmt. Deshalb kaufen sich Leute, die ein bisschen Geld gespart haben, ja auch Gold. Nur um nach ein paar Jahren ein paar Cent zu verdienen? Gold ist ja viel wertvoller als Schokolade. Da rechnet sich das schon. Ja, ja. Und außerdem, äh, wenn ich mich da mal einmischen darf, äh, klar, es gab was? schon Zeiten, da sind die Preise ganz extrem gestiegen. Ja. Dann hat eine Tafel Schokolade eben zehnmal oder sogar hundertmal so viel gekostet wie vorher. Ja, verstehe. Geld selbst kann also seinen Wert verlieren. Ja. Gold aber wiederum nicht. Ja. Vorausgesetzt Richtig. ist es echt. Jetzt hm. hört auf, Kinder. Mein Goldstück kann gar nicht gefälscht sein. Ich habe es doch bei meiner Bank gekauft. Hast du das Naja, sie? Ja. Na ja. sie hat es sogar in ihrer Bank gekauft. Oh, mhm. Nichts ist heutzutage mir sicher. Die Goldpreise selbst in der Julian, auch schon. wenn man wenigstens telefonieren telefoniert. Ja. Julian, ja. Ja. Ellen und sind zurück. Hierher, Ann. Hier sind wir. Ah, okay. Okay. Hier. Ja, ja. <lacht> ja. er ist auch da. Ich habe gerade seine feuchte Hundeschnauze auf meiner Hand gespürt. Ich komm her, Sportsfreund. Unter den Tisch. Wenn ich Die Limonade, hier. Äh, wo? Äh, hast du? Warte. Ah ja, so, ja ich super. hab sie. Kannst okay. loslassen. Okay. Okay. Worüber ah, reden danke. sich die Leute eigentlich so ja. Ja. Tja. Mrs. Kelly hat sich ein Goldstück gekauft, mhm. das äh, gefälscht sein könnte. Deswegen. Oh. Oh, okay. Abwarten. Äh, habt ihr Mr. Chapman gefunden? Nein, wir haben nach ihm gerufen. Keine Antwort. Hm. Aber das hier könnte sein Jackett sein. Timmy hat es aufgespürt. Oh. Naja, vielleicht sitzt er ja auch schon wieder auf seinem Platz. Könnte sein. Mr. Chapman? Äh, hallo? Mr. Chapman, wir haben ein Jackett gefunden. Ist das ihrs? Dick und George näherten sich dem Sitz von Mr. Chapman und tasteten ihn vorsichtig ab. Der Sitz war leer. Also, er ist immer noch nicht da. Merkwürdig. Entschuldigen Sie! Hier scheint ein Passagier verschwunden zu sein. Er heißt Mr. Chapman. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wo er sein könnte? Irgendjemand? Wieso? Er will schon irgendwo sein. Aus diesem Zug kann ja niemand aussteigen. Weil es dunkel ist, löst sich also auch niemand ist dieses, dieses Gold nun gefälscht oder nicht? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass in einer Bank in London gefälschte Goldbarren gefunden wurden. Man hat durch Zufall herausgefunden, dass sie nur mit einem goldfarbenen Lack überzogen waren. Welche Bank soll denn das gewesen sein? Das war die englische Kundenbank. Oh nein, die englische Kundenbank? Ich bin mir ganz sicher. Das ist meine Bank. Meine sie, sie? auch. Ich hab da ein Golddepot. Nicht also, unsere Mitreisenden machen sich ja was keine großen Sorgen um Mr. Chapman. Oh, nee. die machen sich vor allem Sorgen um ihr Geld. Und wenn Mr. Chapman vielleicht doch derjenige war, der die Toilette so lange blockiert hat? Wer weiß, was da drin passiert ist? Wir könnten ja mal nachschauen, ob es irgendwelche Spuren gibt. Ja. Mit dem Jackett kann Timmy vielleicht etwas wittern. Oh, gute oh, Idee. Ja, ja probieren wir es. Okay, <lacht> los geht's. Ja. Also Kinder, jetzt reicht es aber. Was ja? denn? Müsst wir ständig hin und her? Da ja, hat Mrs. Kelly jetzt aber mal recht. Wir wurden alle gebeten, auf unseren Plätzen zu bleiben. Ja. Also gut, bleiben wir halt hier. Ja. Komm, Anne, setz dich wieder. Okay, dann setze ich mich halt wieder. Aha. Und jetzt bleibt ihr sitzen, bis wir in Calais sind. Nun, oh, ruhigen Sie sich wieder, Mrs. Kelly. Ja, wie denn beruhigen? Wir stecken in einem Tunnel tief unter dem Meer fest und ich muss befürchten, dass ich meine ganzen Ersparnisse verloren habe. Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Mrs. Kelly, es klärt sich bestimmt alles auf. Wir fahren gleich weiter, ganz sicher. Mhm. Während Julian und Anne versuchten, Mrs. Kelly zu beruhigen, tasteten sich George, Dick und Timmy unbemerkt zur Toilette vor und öffneten vorsichtig die Tür. Oh, hier stinkt's aber. Oh. So, Timmy, such! Wahrscheinlich funktioniert hier nichts mehr, wenn es keinen Strom gibt. Wie will Timmy da etwas wittern? Er hat schon was gewittert. Hörst du? Was ja. ist dort? Ähm, warte mal. Und? Also, das, ach, das könnte der einmal für gebrauchte Papiertücher sein. Kannst du hineingreifen? Wirklich? Ja. Na, wenn's sein muss. Mhm. Und? Ist da was? Ich weiß nicht. Doch. Warte mal, hier. Was ist das? Ein, ein Buch. Ja, aber ein, ein dünnes, ein sehr dünnes. Okay. Hier, fass es mal an. Also, so fühlt sich doch ein Reisepass an, oder nicht? Meinst du, ein Reisepass? Ja, was macht der denn in diesem Papierbehälter? Ach, gute Frage. Lass uns erstmal weggehen. Ich, ich habe wirklich genug von diesem Gestank. Mhm. Komm, raus hier. Vorsicht! Wieso wirft jemand einen Reisepass weg? Wie blöd, dass wir nicht lesen können, wie mehr gehört. Ach, so. Stimmt, aber warte mal. Hä? Was ist denn da hinten? Ein schwaches Licht? Ist vielleicht ein Zugbegleiter. Ich glaube, das sind zwei Beamte. Was sie wohl machen? Hm? Die suchen bestimmt nach der Ursache für die Panne. Gehen wir mal hin und, und zeigen ihm unser Fundstück. Ja. Mhm. Ja, komm, Timmy. Die haben echt nicht gemerkt, dass wir hier im Schaltkasten nur einen Draht zerschnitten haben. <lacht> der ist ja auch ziemlich versteckt. Gib mir mal den neuen. Ja, hier. Okay. Und? Ich hey, ist da drin? Jetzt muss der Lokführer nur noch den richtigen Schalter drücken. Was war das? Ein Hund? Verflixt. Okay. Was machen die denn hier? Entschuldigen Sie, haben Sie den Grund für die Panne gefunden? Äh, ja, ja. Was treibt ihr euch hier herum? Ihr sollt doch sitzen bleiben. Ja, das stimmt. Ja, und wir gehen ja auch gleich zurück. Aber wir wollten Ihnen etwas zeigen. Wir haben gerade einen Reisepass gefunden. Ja, ähm, auf der Toilette dahin. Und, und zwar im Papierbehälter. Mhm. Ist verdammt Also jetzt kommt erst mal vom Gang weg. Oh, okay. Hier ins Abtei rein. Aua! Ah. Ah. Lasst sie Ach, das ist doch weh. Ah. sie. Wer mit dir? los! Hey, was soll das? Sie sind ja gar keine Zugbegleiter. Du merkst auch alles. <lacht> Hab ich das behauptet? Rein mit dir. Maul, du lauf, lauf. Halt die Töne auf, Mason. Oh, ich lass mir doch nicht die Hand abbeißen. Ein mit dir. Und Tür zu. So. Ja, Setz doch ins Fenster. Ja, bleibt ihr, bis wir in Calais sind. Hm? Was soll denn das? Sie können uns doch nicht einfach hier festhalten. Ruhe! Ich hab so eine Räuspern doch neulich erst gehört. Mr. Chapman hat sich so geräuspert. Aber wieso sollte Mr. Chapman uns hier einsperren? Ruhe, habe ich gesagt. Timmy war den Männern entkommen und bahnte sich seinen Weg durch die Dunkelheit. Auch wenn er manchmal so gut wie nichts sah, führten ihn seine geschärften Sinne schließlich zu Julian und Anne zurück. Anne, ähm, das ist Timmy? Ja. Dick? George? Seid ihr auch hier? Hallo? Hier ist Timmy etwa ohne Dick und George zurückgekommen. Was sieht so aus zittert wie Espelon. Oh, nein. Nach den beiden ist doch nichts passiert, oder? Was soll Ihnen denn hier im Zug passieren? Ja, das weiß ich nicht. Aber es hört sich so an, als ob Timmy uns was zeigen will. Ja, ja du hast recht. Er ja ziemlich heftig an der Leine. Dann sollten wir nachsehen. Mhm. Also bitte. Oh, Entschuldigung, Mrs. Kelly. Ich wollte mich nur vorantasten. Jetzt reicht's aber, Kinder. Ihr bleibt jetzt auf euren Plätzen. Das aber geht nicht. Wir sind gleich zurück, versprochen. Hallo? Wer macht denn hier so einen Lärm? Bitte bleiben Sie alle auf Ihren Plätzen. Ich bin der Zugbegleiter. Dann kommen Sie doch bitte mal hierher, Sir. Ja, ich komme. Ich glaube, diese Kinder brauchen mal eine richtige Standpauke von Ihnen. Psst, äh, komm hierher. Na, Timmy, du auch. Wo sind denn hier Kinder? Na, hier. Vor mir in der Vierergruppe. Aber hier ist niemand. Julian und Anne hatten sich eng aneinander gedrängt, auf den leeren Sitz von Mr. Chapman gesetzt. Und Timmy war darunter gekrochen. Während der Bahnbeamte ihre Plätze am Tisch auf der anderen Seite des Ganges ableuchtete, schlichen sie sich hinter seinem Rücken im Dunkeln davon. Als sie weit genug entfernt waren, tasteten sich Julian und Anne langsam weiter. Achteten auf jedes Geräusch und riefen immer wieder nach Dick und George. Dick, George! Wo seid ihr denn? Aber die beiden konnten sie nicht hören. Sie saßen noch immer mit den beiden Männern im dunklen Abteil. Wie lange brauchen diese Heinis, um herauszufinden, dass der Strom wieder geht? Die müssen doch nur auf die grüne Taste vorne in der Lok drücken. Haben Sie etwa den Stromausfall verursacht? – Also …– Oh! Du bist ja ein ganz schlaues Kerlchen. – Bist ja. du beklappt, Missen? – Wieso? Ich hab doch keins gesagt. – Ah, das Licht geht an. – Ja, da hat endlich mal jemand auf den richtigen Schalter gedrückt. – Was starrt ihr uns denn so an? Guckt ah, ah. gefälligst woanders hin. – Aber ganz woanders! George und Dick konnten die beiden Männer jetzt sehen. Einer hatte eine Glatze, und der andere hatte dichtes, kastanienbraunes Haar und einen Vollbart. Keiner von beiden war Mr. Chapman. Die beiden saßen so voreinander, dass sie die Abteiltür versperrten. Sie zogen eine Mappe aus der Tasche und beugten sich gemeinsam darüber, darauf bedacht, dass George und Dick nur die Rückseite dieser Mappe sehen konnten. Nun setzte sich auch allmählich der Zug wieder in Bewegung. Ich würde ja gerne wissen, was in dieser Mappe ist. Weißt du was? Das kannst du sehen. Schau mal in die Scheiben der Abteiltür. Interessant. Kannst du Spiegelschrift lesen? Ich glaube schon. Gold. Echt. Echter. Heiz. Zertifikat. Ah. Der Zug fuhr noch immer durch den Tunnel und weil es im Gang dunkel war, wirkte die gläserne Abteiltür wie ein Spiegel und Dick und George konnten dort die Dokumente erkennen, die in der Mappe lagen. Sie sahen wie Urkunden aus. Die Worte Gold und Echtheit waren in großen Buchstaben gedruckt und deutlich erkennbar. Hier sind die Nummern. Ja, sehe ich. Sieh zu, dass du die nicht verwechselst. Ja, das werde ich schon hinkriegen. Da ziemlich viel Arbeit. Ja. Doch nun wurde der Glatzkopf auf sie aufmerksam. Hier gibt's überhaupt nichts zu glotzen. Und noch was. Wenn ihr in Calais ausgestiegen seid, dann habt ihr eure Begegnung mit uns vollkommen vergessen. Ist das klar? Wieso haben sie denn was zu verbergen? Frag nicht so dumm. Pass auf, was du sagst. Ganz Kleiner. genau. Wir können auch richtig Ärger machen. Und jetzt guckt gefälligst aus dem Fenster! Los! Ja, ja ist ja schon gut. M machen wir. Doch auch im Abteilfenster gab es einen Spiegeleffekt. Und so konnten George und Dick zumindest die beiden Männer im Auge behalten. George sah aus ihrem Winkel, wie der Bärtige dem Glatzkopf einen kleinen Schlüssel übergab, den dieser in seine Jackentasche gleiten ließ. Kurz darauf wurde es hell hinter dem Fenster und sie sahen die Dünen der französischen Küste. George, schau mal, das ist Frankreich. Dann kann es nicht mehr weit sein. Wir müssen hier raus. Können wir jetzt bitte gehen? Wir, wir müssen zu unseren Taschen. Ihr bleibt schön sitzen, bis Was? wir ausgestiegen sind. Aber... Jetzt lassen Sie uns durch. Wir müssen wirklich in unser Abteil. Gar nichts, müsst ihr hier geblieben. Da. Jimmy! Hey, wo kommt der denn her? Halt die Tür zu! Ja, doch! George, was macht ihr hier? Wer ist das? Jetzt machen Sie endlich die Tür auf! Vergiss es, die Tür bleibt Herr zu! Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Calais. Die Verspätung bitten wir viermal um Entschuldigung. Anschlussreisende wenden sich bitte an die Informationsstelle. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie beim Aussteigen den die Wir müssen aussteigen! Wie kommen wir jetzt hier raus? Ganz einfach! Durch die Tür! Hey, hey! Was soll der Lärm? Was macht ihr für ein Geschrei? Hey, Timmy, aus! Wieso hätten sie Dick und George gefangen? Was? Was? <lacht> so ein Blödsinn! Wir <lacht> wollten unbedingt in diesem Abteil sitzen. Das ja. sah aber gerade gar nicht so aus. Na nee, irgendwie nicht. Ja ja, ja, ja, ja, ist ja gut. Lauft in euer Abteil und holt eure Sachen. Hopp, hopp, hopp, im Schwanzgalopp. Das könnte ihnen so passen. Damit sie verschwinden können, bevor ihr Schwindel aufliegt. Was? <lacht> Der Zug fuhr in Calais ein, hielt an und die Türen öffneten sich. Im Gang, wo die Freunde vor Zack und Mason standen, erschienen immer mehr Reisende und drängten zur Tür. Wir alle ja, wir raus. Ja. Wir raus. Ja, ich mach jetzt schon. Weg da! Platz da. Ja, ja. <lacht> Steh geblieben! Das sind Betrüger! Halten Sie die Männer fest! Zack und Mason drängelten sich mit ihren Taschen ohne jegliche Rücksicht zur Tür. Als George merkte, dass sie die beiden nicht aufhalten konnten, nutzte sie einen günstigen Moment und fuhr in die Jackentasche von Mason. Dort bekam sie den geheimnisvollen Schlüssel zu fassen, bevor Mason sich ganz aus dem Zug geschoben hatte. Die sind schon auf dem Bahnsteig. Gleich sind sie weg, Mist! Da sind Mr. Fox und Mrs. Kelly. Ja. Mr. Fox, Mrs. Kelly, halten Sie die Männer fest. Das sind Goldbetrüger. Was? Stehen geblieben. So, kommen Sie schnell. Ich sie habe Polizisten gerufen. Ein Glück. Mr. Fox gelang es, einen der Gauner in den Griff zu bekommen, während Mrs. Kelly einen Beamten in Uniform gerufen hatte, der den zweiten Gauner einholte. Ein weiterer Kollege kam zu Hilfe und so konnten die beiden Verdächtigen auf dem Bahnsteig festgehalten werden. Schließlich kamen auch die fünf Freunde hinzu und konnten schildern, was passiert war. Die haben einen ganzen Stapel Urkunden für Gold in ihrer Aktentasche. Ja. Wie? Und den Zug, den haben sie auch zum Stehen gebracht. Genau. Ach, was. Wir haben die beiden gesehen, wie sie in einem Schaltkasten hantiert haben. Und, und dann haben sie uns in einem Familienabteil festgehalten. Quatsch. Pure kindliche Fantasie. Ja, Fantasie? Ah. Im Abteil haben sie Urkunden für Gold geprüft. Sie sind in dieser Tasche. Ach, das konntet ihr doch gar nicht sehen. Doch, doch. Das wäre auch keine Straftat? Ja, hören Sie mal, Monsieur le Commissaire. – In England ist jede Menge Falschgold aufgetaucht. – Ja, ja, das kann nicht bestätigen. – Da muss man so, so einer Beobachtung doch nachgehen. – Ja, sollten Sie tun. – Wir sind eigentlich nur Zollbeamte und keine Kriminalkommissare, aber zeigen Sie uns doch mal Ihre Papiere, meine Herren. – Ja, einen Moment. – Hier. – Bitte schön. – Sehen Sie mal, Monsieur, der Bart von diesem Sack, der hängt hm. an einer Seite herunter. – Was? Ah, das ist ja interessant. Allerdings. Ja. Ja. Ducré, untersuchen Sie diesen Mann gründlich. Sehr wohl. Hey, lassen Sie meine Haare in Ruhe. Oh, ihre Haare? Der Beamte zog kräftig an dem vollen, dichten Haar von Seck und hielt schließlich eine Perücke in der Hand. Dann riss er auch den falschen Bart ab. Aua, jetzt lassen Sie das doch. Aber das, das ist ja Mr. Chapman. Ich wusste es. Er, er muss noch einen zweiten Reisepass bei sich haben. Er hat ihn uns weggenommen. Das überprüfe ich gern. Arme auseinander. Hm. Der Junge hat recht. Ein zweiter Reisepass. Zeigen Sie mal. Zacharias Chapman. Interessant. Ja. Und warum heißen Sie in dem anderen Pass? Sack Bordieu. Äh, äh also Sie sind wegen Dokumentenfälschung verhaftet. Führen Sie den Mann ab, äh, äh, äh, äh, Jawohl. Aua! Mitkommen. Ist ja schon gut. Und wem gehört die Tasche mit den Urkunden? Äh, die gehört dem Herrn da. Ich kenne den gar nicht. Und im Übrigen muss ich jetzt meinen Anschlusszug erwischen. Auf Wiedersehen! Ah, alt, Stehen geblieben! Der läuft weg! Hinterher! Bleiben Sie hier, Sir! Ich, ich bringe ihn zum Stehen! Wie kommst du dazu, mich rumzukommandieren? Hören Sie auf, George! Sie weiß, was sie tut! Bitte! Wir bleiben in Ihrer Nähe! Ja, schnell! Aber, aber lassen Sie es drauf ankommen, Monsieur. Das sind ziemlich schlaue Kinder! Na gut! Hey, Mason! Sie haben etwas vergessen! Hä? Ja? Was? George hatte sich einige Meter von den anderen entfernt, sodass Mason glauben konnte, sie wäre allein. Julian und Dick hielten sich ganz in der Nähe auf, ohne dass der Gauner sie bemerkte. Schauen Sie mal, Mason. Sieht aus wie der Schlüssel zu einem Schließfach, oder? Gehört der Ihnen? Ne. Wieso hast du den? Ist Ihnen runtergefallen, glaube ich. Na, dann bring ihn her. Kommen Sie doch her und schauen Sie erstmal nach. Vielleicht ist es ja auch gar nicht Ihrer. Also gut. Zeig her. Ja, äh. das ist meiner. Gib her. Das könnte Ihnen so passen. Wir haben ihn, Monsieur. Und nicht gleich wieder weglaufen, ja? Totele! Gib mir sofort meinen Schlüssel. Den nehme ich und Sie bleiben schön hier. Oh nein! Das habt Ihr super gemacht. Danke, Kinder. Jetzt sind wir aber gespannt, warum Sie das Weglaufen vergessen haben. Und bevor <lacht> es Ihnen wieder einfällt, Ihr Handgelenk, bitte. Wir gehen natürlich Hand in Hand zum Schließfachen. Es ist doch nicht zu fassen. Was sind das für hinterlistige Gehirn? Schlimm heutzutage. Ja. Attention. Kinder, ja? wenn ihr nicht wollt, dass euer Gepäck nach Paris fährt, solltet ihr es jetzt aus dem Zug holen. Ah, Stimmt. Oh, das hätten wir fast vergessen. Wie ja, mein, das ist das? Kelly. ist Das gibt's ja nicht. wir ja, uns. <lacht> wir sind gleich wieder da. Wir warten. Keine Sorge. Der läuft uns nicht mehr. <lacht> Sehr <Boah>. witzig. <lacht> Kurz darauf hatten die Freunde ihre Taschen geholt. Der Zollbeamte hatte Mason an sein Handgelenk gekettet und wartete auf sie. Gemeinsam mit Mr. Fox und Mrs. Kelly gingen schließlich alle zu den Gepäckfächern in der Bahnhofsvorhalle. Hier, hier ist das Schließfach mit der Nummer des Schlüssels, Monsieur. Na, dann schauen wir mal nach. Passt. Oh. Bin ich, aber nicht ich auch. Aha. Oh, äh, was ist denn da? Eine prall gefüllte Reisetasche. Was ist denn da drin? Also ich glaube, ich weiß es. Mann, ist die schwer. <lacht> wow. Oh, wenn das nicht ein Zentner ist. Wirklich? Oh. Donnerwetter, Kinder. Das ist die reinste Goldgrübe. Das gibt es ja nicht. Das ist ein Ding. Volltreffer. Können Sie mir erklären, woher dieses ganze Gold kommt, Maison? Was weiß ich? Ich kenne diesen Checkman gar nicht. Mehr. Ich sollte nur sein Gepäck abholen. Ach ja? Das ist gelogen, Sir. Mason und Deck haben gemeinsam am Schaltkasten im Zug herumhantiert. Sie haben den Stromausfall ausgelöst. Ganz genau. Sie haben einen Draht entfernt und später einen neuen eingesetzt. Quatsch! Ja. Aus welchem Grund sollte ich denn absichtlich einen Stromausfall herbeiführen ja. in einem Zug, in dem ich selber sitze? Und ja, ja, vielleicht damit niemand mitbekommt, wie Mr. Chapman sich in einen langhaarigen Kerl mit Vollbart verwandelt. Ja. Genau deshalb. Das klingt allerdings ziemlich plausibel. Oh ja, aber ich bin kein Betrüger. Das ist Zeck. Er ist an allem schuld. So? Na, dann erzählen Sie mal. Ja, Mr. Chapman hat in England in einer Bank gearbeitet. Dort hat er gefälschte Goldbarren in allen Größen eingeschmuggelt und die echten hat er sich unter den Nagel gerissen. Mhm. Ach, und die wollte er als Sek Bordieu hier in Frankreich verpratzen. Und Sie wissen nicht zufällig, woher das gefälschte Gold kommt? Nein, ich schwöre es, ich habe keine Ahnung. Ach nein, natürlich. Maison. Sie kommen jetzt mit und erzählen uns die Geschichte ganz ausführlich auf dem Revier. Mm. Mr. Chapman ist sicher schon dabei, die Sache aus seiner Sicht zu schildern. Das fürchte ich auch. Ich könnte mir ja denken, wer das Falschgold hergestellt hat. Vielleicht jemand, der sich auch mit gefälschten Pässen und verkleideten Personen auskennt. Haben Sie etwa ein falsches Goldstück gemacht? Oh, woher wollen Sie denn wissen, dass das nicht echt ist? Meine Goldstücke können Sie gar nicht von echten unterscheiden. Oder hatten Sie im Zug eine Goldwaage dabei? Hm. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Ups! Ja. Oh, oh, <lacht> <lacht> Seht mal, ich glaube, wir werden schon vermissen. Aha. Da sind Sie, Mutter. Hm. Kinder, wo bleibt hm. Ihr denn so lange? Ja, alle anderen Passagiere sind längst durch die Empfangshalle gekommen. Wieso, wieso ist, ist da ein, da ein Polizist? Polizist? Herr Julian! Die etwa Ärger mit der Polizei? Ganz im Gegenteil. Die Kinder haben der Polizei außerordentliche Dienste geleistet. Ja und ob? Dank ihnen wurden die Goldbetrüger von England geschnappt. Sie können wirklich stolz auf ihre jungen Gäste sein. Das fängt ja aufregend an. Könnt ihr auch ganz normale Ferien machen? Na bestimmt. Also herzlich willkommen in Cali. Genau. Schnappt eure Taschen. Wenn wir uns beeilen, können wir heute noch baden gehen. Oh ja, super Idee. Oh, ich kann es kaum erwarten, in den französischen Wellen zu schwimmen. Juhu. Ich, ich könnte aber bald auch mal etwas essen. Also Dick, ich glaube nicht, dass du in Frankreich verhungern wirst. Sagst du nicht? <lacht> Nein, <lacht> ganz, ganz sicher, sicher nicht. <lacht> Tja, dann gehen wir auch mal mehr so. Na los. Ja, ja, ja, ja, ja. Wiedersehen, Kinder. Ja, und nochmal vielen Dank. Habt schöne Ferien. Ja, danke. danke sehr. sehr Alles Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Na los, komm Timmy, auf geht's.